Ráno se zabýváme praxi a večer teorií a snažíme se ty oba aspekty, které jsou nezbytné k pochopení toho, co děláme, dávat postupně dohromady. Hm? A čím víc toho naučíme, tím lehčí to bude. Zatím toho víme málo, no tak to není tak lehké. Ale snažíme se, a tak žijeme. Hm? Když se nesnažíme, no tak umíráme, co se praxe týče. No a Včera jsme se zmínili o pěti aspektech praxe meditace na dech. Hm? První je počítání dechu, druhý je pochopení eh, ne individuálního charakteru dechu, objektivního charakteru dechu, který se objevuje jen a pouze v rámci pěti agregátů, které nejsme my, nepatří nám, ale přesto nás určují. No a těch pět agregátů je závislé vznikání a závislé vznikání je proces. A v tomto procesu poznáváme čtyři vznešené pravdy, když čtyři vznešené pravdy se objeví jako jeden celek, získáme stav probuzení, no a pak se všechno mění a pak se pomalu, pomalu praktikujeme správným směrem a staneme se buď arahaty nebo perfektně probuzenými jestli jestliže studujeme, jak už jsem říkal, takovost vědomí. Jestli vědomí považujeme jako něco, co je prázdné jako madhyamika nebo jako něco, co existuje jako yogačára. Nakonec všechno, jak jsme se včera učili, co se můžeme naučit a co si označíme, je iluzorní. Takže na veškeré teorie nesmíme ulpívat, ale musíme je využít k tomu, aby jsme získali probuzení, které nepotřebuje slov. No a jestliže chceme všecko dát hromady. Dáme to dohromady na základě praxe čtyř základů uvědomění, čtyř základů pozornosti. Pozornost, uvědoměná pozornost vůči tělu, vůči počitkům, které můžou nastat jedině tehdy, když tělo a duch se spojí. Spojí se na základě pozornosti, pak vznikají Mentální procesy, které vlastně určují to, co zažíváme. No a tyto čtyři základy uvědomělé pozornosti, vdělé pozornosti, jsou tedy vůči tělu, počitkům. Tělo určuje počitky. Tak, jak vnímáme tělo, určuje, jaké počítky budeme mít, jaké počítky máme, určuje to, jak naše vědomí bude rozdělovat, diskriminovat. No a podle toho pak poznáme tež ty objekty vědomí, čili čtyři základy uvědomilé pozornosti ze začátku je izolujeme, rozdělujeme, aby jsme je pochopili. Postupem času, když zrajeme, no tak je vidíme jako jeden celek. No a pak vlastně pracujeme na tom, aby v nás dozrálo těch 37 důvodů probuzení. No A když dozraje, no tak naše vědomí zůstává čisté, ať už děláme cokoliv. Žijeme v čistotě. No a to je, ať už to vysvětlíme jakkoliv, jižní budismus, severní budismus, čínský buddhismus, tibetský budismus, tantrický budismus, netantrický budismus. Nakonec cíl je jeden a to je čistota vědomí. Na tom pracujeme. Když z toho něco pochytíme, změní to veškerý charakter našeho vnímání. Jak to změní charakter našeho vnímání? Tím, že jakmile se objeví nečistoty vědomí, my si to hned uvědomujeme. No a tak vlastně prosazujeme těch 37 faktorů probuzení z pochopení praxe čtyři. Základu pozornosti vzniká praxe správného snažení. Hm? Se správného snažení vzniká praxe perfektní koncentrace. Z, perfektní koncentrace, z praxe perfektní koncentrace dozrajou hm? naše čtyři pozitivní smysly: hm? víra, úsilí, koncentrace. Hm? Moudrost, správné rozlišování a uvědomělá pozornost stanou se silami, které nechají v nás dozrát sedm faktorů probuzení. No a sedm faktorů probuzení v nás nechají dozrát střední cestu, hm? osmičlenou střední cestu. No a těchto 37 důvodů probuzení. Jestliže se stanou jedním celkem, tak pomalu. Bye-bye samsárické utrpení a nazdar nirváno. A pro nás nazdar takovost, jestliže se snažíme o praxi bodhisattvů, no a to všechno závisí vlastně na nás, na našich minulých semenech. Někdo chce jenom osobní probuzení a někdo o osobní probuzení nemá zájem, protože chápe objektivnost vědomí. No a tím pádem Teď jsme se dozvěděli, že první je pratyahára. První musíme se naučit obrátit smysly dovnitř. Z toho začíná praxe. Jestliže smysly jsou obrácené na venek, no tak všechno, co vnímáme, vnímáme opičí myslí. Hm? A jaká je opičí mysle? Hm? David to přesně ví. Hm? Těkavá. Těkavá. Hm? Jakmile se objeví něco, co se nám líbí, hned to chceme chňapnout. Jakmile se objeví něco, co se nám nelíbí, hned se rozlobíme, ceníme zuby. My lidi zuby neceníme, ale cenění zubu je jasně kódováno v našem těle. Stuhneme. Hm? A když stuhneme, něco je v neporádku, jestliže meditujeme, začínáme mít prehled, jestliže nemeditujeme, a jajaj, hm? pak to stuhnutí je čím dál horší, no až se stane vlastně naší přirozeností. Hm? Mnoho z nás jsou stůlí a už se ani nemůžou relaxovat, je to tak? Viděli jsme takový typy? Hm? No a my, aby jsme správně meditovali, musíme umět se relaxovat. Pak to obrácení vědomí dovnitř se stává snadnější. Jestliže se neumíme relaxovat, to se učíme v Číkongu, učíme se v Joze, pak to obrácení dovnitř je obtížné. Ti, co se umí relaxovat, pro ně je to snadné, pro nás, co se neumíme relaxovat, je to obtížné, no ale musíme se to učit. Naučíme no se to tím, že dáváme pozor na ty principy, které se učíme v Číkongu, nebo bychom se měli učit v Joze. Tak, jak to učí pan Čumpelík, správně se podpírat tak, aby jsme v sobě znovu vyvolali ten instinkt na páteře, který je nám vrozen. Hm? No a když ten instinkt tam je, tak pomalu, pomalu začneme chápat, jak se uvolnit v tlaku. Většina z nás se ne, neumí uvolnit v tlaku. Hm? No a to je, tež učíme se trošku číku, ten je napojen na čínskou medicínu. To je spojování elementu vody a elementu ohně. Hm? yang oheň, jin voda, hm? yang palec, jin malíček. Hm? Teď, když natáhneme palec, jiná reakce v těle. Když natáhneme malíček, jiná reakce v těle. Experimentujeme, zkoušíme. No a chceme se dostat do pozice, která nám dovoluje se uvolnit ve vzpríjmené pozici páteř. No a to je vlastně pomůcka k tomu, aby jsme získali pratyahára, obrácení, bezúsilovné obrácení vědomí dovnitř. A pak můžeme držet vědomí na objektu pozornosti. To je šamata. Včera jsme se to učili. Jestliže držíme vědomí na stejném objektu pozornosti a ne Analyzujeme ho dále na základě jeho specifických vlastností a společných vlastností, což je nestálost, hm? no, tak naše mysl se začne fokusovat, koncentrovat. Hm? No a když se mysl začne koncentrovat, vstupujeme do procesu zjemňování. Hm? Početky se zjemňují. Mysl se zjemňuje, i objekt se zjemňuje. A tam se chceme dostat. To je šamata. A šamata je základ vhledu, základ moudrosti, základ vypasany. Samáhy tam já tábu tam pasaty. Jenom ta mysl ve stavu samády, ve stavu rovnoměrného rozpoložení je schopná vidět věci tak, jak jsou. No a jak, co znamená vidět věci tak, jak jsou. Bez toho, aby jsme sledovali naše libosti a nelibosti hm? a získali odstup. Je to tak? Uvolnění a odstup. To je základ jogínské moudrosti. Pokud to nemáme, no pak jsme... Oběti jenom naší chtivosti a nelibosti no a ani si to neuvědomuje. No a to je průsel. Musíme něco dělat. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně. No a co děláme? No, kultivujeme ten zjemňování objektu, to je meditace. A to, ta kultivace zjemňování objektu je na základě pochopení v té tradici, kterou se učíme, že všechny objekty meditace, nejprve meditace a pak vůbec, jsou jen a pouze mentální objekty. Kromě mentálních objektů nic neexistuje. Ale první to musíme si uvědomit v meditaci, pak si to můžeme uvědomit i v každém okamžiku. Že vlastně naše objekty vycházejí z vědomí. Jak říkal moudrý Sokrates, vlastně proces poznávání je proces pamatování se. Tohle je stůl, tohle je David, tohle je Alice. Je to tak? No a to je na základě těch mentálních obrazů. Jestliže stojíme u stejného mentálního obrazu s vědomím, tento mentální obraz se bude zjemňovat. No a když se mentální obraz zjemňuje, zjemňuje se zároveň počítek, no a vědomí, které tento počítek rozlišuje, je to tak? No a e, aby jsme zůstali u stejného objektu, tedy a vstoupili hluboce do procesu zjemňování, zaprvé dáváme Důraz na správný postoj těla a uvolnění v něm, a za druhé na to, aby jsme zůstali u toho objektu a mysl neběhala jako splašený kuň od jednoho objektu k druhému. Když to dosáhneme, pak vlastně se učíme. Spontánně vnímat objekt naší pozornosti bez úsilí. No a to je vlastně ten hlavní cíl šamaty v této tradici. To navazuje na Zen, na Dzokčen, Mahamudu, veškeré techniky, které jsou napojené na Mahajánovu filozofii. Většina škol Mahajány tvrdí, že vlastně naše podstata, naše přirozenost je budovství, jenomže my ani nevíme, jsme se tak odcizili od své vlastní podstaty, že to ani nevíme. Tím pádem se stotožňujeme se svým chtíčem a se svou zlobou. No a tak nám vědomí dělá neplechy. Hm? No a my ty neplechy pozorujeme, a tím se stávají méně a méně reálnými. Když je nepozorujeme, no tak se stávají čím dál tím víc reálnějšími. A my jsme pak diktovaní pouze a jen našimi libostmi a nelibostmi. No a to je situace většiny z nás, bohužel. A vlastně naše libosti a nelibosti se stávají jediná realita, ve kterých žijeme. No a tomu se říká nevědomí. Nevědomí je neuvědomělost. Uvědomělost v buddhismu je synonymou A my se učíme buddhismus, aby jsme se stali bytostmi uvědomělými. Je to tak? No a první praxe, vstup do praxe uvědomělosti je na základě dechu. To je nejlepší objekt. Proč už jsme vysvětlili? Protože ať jsme si toho vědomí, či ne, jak užíváme těla a jak užíváme mysli, bezprostředně ovlivní to, jaký počítek dechu máme. Hm? Toho si musíme být vědomí když lezeme nahoru, běžíme, halekáme jak pes, když jsme uvolněni, zase dech bude jiný, když se vstekáme, nebo když máme záchvaty chtivosti, dech je zase jiný, když mysl je uvolněná, dech je zase jiný. Takže každá situace nám vlastně dovoluje, aby jsme chápali, jak používáme tělo a jak používáme vědomí. A tělo a vědomí je všecko, co máme a všecko, co můžeme poznat. Kromě těla a vědomí nic poznat nemůžeme. To, co je tělo, je ve své podstatě, ve vlastnost těch elementů, stejné uvnitř jako venku. No a to, co je duch, to podléhá stejným zákonům, ať už u mě, nebo u tebe, nebo u ní, nebo u něj. Ať už jsme zvířata, ať už jsme lidi, ty zákony, to, proto studujeme budistickou psychologii. Zákony pohybu vědomí jsou stejné. No, a teď. Počítání. Počítání je první krok, protože pokud nezískáme schopnost zůstat plynně u objektu meditace, u mentálního objektu, no tak pak e, s tou naší moudrostí to nebude slavný. A moudrost, jak už jsme se zmínili, je uvědomění. No a e, První krok v meditaci je tedy to učení se zůstat spontánně přítomen u objektu pozornosti. A k tomu si vybíráme příhodné objekty pozornosti, které v nás nevyvolávají zbytečné záchvaty chtíče a odporu. A u kterých je snadné zůstat na dlouhou dobu a které nám umožňují též se uvolňovat. No a k tomu to, to jsou ty výhody meditace na dech. No a teď tedy o počítání. V této tradici, jak už jsem se zmínil, Jestliže pochopíme počítání, vlastně můžeme pochopit všechno. Čili počítání je začátek, ale začátek se nedá oddělit od všeho. Když počítáme, počítáme co? Počítáme nádech a výdech. Nádech a výdech můžeme počítat jedině na základě dotyku. Do tyku se objevuje pět agregátů. Kde je pět agregátů, tam je závislé vznikání. Kde je závislé vznikání, tam možno objevit čtyři vznešené pravdy. A kde jsou čtyři vznešené pravdy, tam je cesta k probuzení. Tam je střední cesta. Čili proto je to uvolnění tak důležité, protože jestliže se uvolníme, tak to tyhle ty principy začínáme chápat. Jestliže nejsme uvolnění, je to proto, že chceme chňapat po dotyku. Hm? A dotyk, jestliže chceme něco pochopit z budistické filozofie, psychologie, dotyk je... Předpoklad všeho, co můžeme poznat, co můžeme realizovat. Co můžeme poznat, co můžeme realizovat, můžeme jedině poznat, realizovat na základě dotyku. Jat sačíkatabam, yat mňatabam, tat sabam fusitabam. Cokoliv můžeme poznat, cokoliv můžeme realizovat, je jenom a pouze to, co, čeho se můžeme dotknout. Hm? A dotýkáme se šesti smysly, nic jiného nemáme. Když vidíme něco, kromě objektu šesti smyslu, vidíme co? Hm? Rohy zajice. Rohy zajice. Hm? Vlasy na želvím kronýry. Hm? Musíme, aby jsme pochopili budistickou meditaci a vůbec meditaci, musíme zůstat u pochopení dotyku. No a my se učíme meditaci na dech tím, že se dotýkáme vědomně se dotýkáme dechu a vědomně se účastníme procesu zjemňování dechu. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? No a aby jsme se dostali do toho procesu zjemňování dechu a pochopili, že koncentrace a moudrost, uvědomělost dech zjemňuje současně s zjemnění početků, vědomí a objektů, musíme se naučit u toho dechu zůstat ne silou, ale uvědomělou pozorností. Tam, kde je Síla tam není uvědomělá pozornost, tam, kde je uvědomělá pozornost, tam nepotřebujeme sílu. Hm? No a pak, na základě uvědomělé pozornosti, čistíme vědomí. Hm? A čistíme vědomí od čeho? Od jeho tendence klesat, která se projevuje jako letargie, nejasnost objektu, hm? ospalost, malátnost, anebo zase stoupá, což je stav, kdy se věnujeme vnějším objektu. A mysl těká, z hledá stále něco venku. Je neklid, neklid je základ stoupání mysle. A z neklidu pochází vlastně rozrušení, nuda. No a tak se nacházíme, jestliže tyto věvy se dějou, no tak víme, že se nacházíme v samsárickém vědomí. No a jestliže pokračujeme v józe a něco z johy chápeme, ať už je to jakákoliv disciplína jogy, no tak vidíme, že tato rozrušená nebo letargická mysl je vlastně nic jiného než utrpení. A my praktikujeme jogu, praktikujeme buddhismus, aby jsme se z toho dostali. Nic jiného není. Proto komentář sutry a na pána saty, Suta hm? tvrdí, že meditace na dech je poznání hm? pravdy utrpení. Hm? Hm? Co je pravda utrpení nestálost všech je? S každým nádechem a výdechem. My se rodíme a umíráme. Když jsme si toho vědomí, získáváme hlubší intuici na toho, co může přesahovat tento proces. Tak tedy... Eh, podle této tradice, a v Číně se tak občas praktikuje, obzvláště pro ty bytosti, jako je většina z nás, který nemají schopnost se koncentrovat, tak musí se učit počítání důkladně. A to je, že se učí počítat buď nádech nebo výdech, jako jedna nádech, jedna výdech, jedna nádech, dvě výdech, tři nádech, čtyři výdech, anebo tak, jak maga učí, a většinou praktikujeme takto, jeden nádech a výdech jedna, jeden nádech a výdech dvě, no a tak do deseti. Některý učitelé učí do sedmi, do osmi, aby jsme si zapamatovali sedm důvodů probuzení nebo osm, osmičlenou střední cestu, ale většinou do deseti, no, není to tak důležité. No a pak, jestliže Můžeme počítat do deseti, pak počítáme dva nádechy a výdechy jako jedno, hm? pak tři nádechy a výdechy jako jedno a zase do deseti, pak čtyři nádechy a výdechy jako jedno, pak pět nádechů a výdechů jako jedno, šest nádechů a výdechů jako jedno, zase do deseti. Hm? No a tak až do deset nádechů a výdechů jako jedna. Hm? No a pak zase zpátky. Hm? deset nádechů jako jedna, pak devět nádechů jako jedna. Hm? Čili nahoru, dolu, nahoru, dolu. No a když můžeme zůstat dlouhou dobu u jasného počítku dechu a takhle počítat no a mysl neopouští dech, ačkoliv máme různé jiné věmy, hm? tak nepotřebujeme se zabývat dechem. Hm? Jestliže jsme obzvláště inteligentní bytosti a máme přirozenou koncentraci, pak meditace počítání dechu je velká nuda. Ale bude to velká nuda jedině tehdy, jestli můžeme zůstat u dechu. Jestli když nemůžeme zůstat u dechu. Když můžeme zůstat u dechu, tak to žádná velká nuda nebude. A Právě my, že zůstáváme u dechu, se nemůžeme nudit. Nudíme se, protože u dechu nemůžeme zůstat a chceme tam zůstat silou, silou vůle a ne silou uvědomělé pozornosti. Jelikož tam chceme zůstat silou vůle a ne uvědomělé pozornosti, tak meditace je pro nás frustrace. Když se začínáme učit meditaci, meditace je frustrace. My jsme frustrovaní. Proč? Protože se snažíme silou udržet vědomí na meditačním objektu. Ale silou to nejde. No ale my zkoušíme, zkoušíme až poznáme, aby jsme tu myslou toho objektu udrželi. Musíme používat uvědomělou pozornost, ne sílu. Jestliže používáme sílu, nebudeme moci se uvolnit. Je to tak? Hm? Vidíme to jasně? A když se nebudeme moci uvolnit, budeme frustrovaní. A my se učíme uvolnit v pevné pozici těla. Hm? To nám dá sebevědomí, to nám dá radost, a jestliže máme radost, mysl zůstává spontánně u objektu meditace. Jelikož nemáme radost z toho, co děláme, no tak mysl chce jít někam jinam. Protože přirozenost mysli je zůstat u toho, co jí dává naplnění, radost, a utíkat od toho, kde radost nenachází. Tak první krok v meditaci je, že najdeme naplnění a radost právě v tom uvědomělém nádechu a výdechu. Jestliže to dokážeme, tak mysl nikam nebude chtít běhat, protože mysl a všech bytostí, ať už jsme lidé nebo zvířata nebo ptáci nebo hmyz, vědomí zůstává tam. kde se cítí naplněné, kde se cítí radostné, hm? kde necítí bolest. No a furt chce běhat od toho, kde cítí bolest, kde cítí nenaplnění, hm? Prázdnotu ve smyslu, jak toto slovo používáme tady, hm? ne ve filozofickém smyslu, Filozofie transcendentální moudrosti. No, a tím pádem, že nevnímáme objekt naší pozornosti plně, s naplněním, no tak jsme obětí letargie, nudy, rozrušení. Hledání marného, hledání něčeho, čeho bychom se mohli chytit. Z toho plítváme energii. Podle jogy Každý má přesně spočítáno, kolikrát se nadechne a vydechne. A s energií bychom měli šetřit. Když nešetříme zbytečnými emocemi, zbytečným chtíčem, násilím, no, tak nás čeká jáma, Král smrti už nám leze po zádech. Je to tak? <laughs> Když ale žijeme uvědomněle, no, tak... Nám po zádech líst nebude. A když nám bude ríst po zádech, tak tím, že si to uvědomíme, uvědomíme si to s odpoutáním. No a tak nás nepřekvapí. No a teď se vrátíme k dechu. Tedy první snažení je zůstat u objektu meditace a naučit se u něj zůstat spontánně. Tak, aby jsme v tom, co děláme, našli radost, naplnění. No a pak zůstáváme u dechu silou uvědomělé pozornosti a ne silou vůle. Hm? No a tak vlastně se dostáváme do meditace. To je první krok. No a toho dosáhneme jedně šamatou, proto šamata je předpoklad vypasany. Čím hlubší šamata, o to hlubší odstup, uvolnění, jasnost. No a my se snažíme získat co hlubší, šamata to lepší, aby se toto uvolnění a odstup stalo naší přirozeností. Hm? Pak proces uvědomování, proces preměny v tomto systému, přeměny diskriminujícího vědomí v moudrost, bude rychlý, jestliže režeme Tupým nožem, no tak potřebujeme mnoho, mnoho času, aby jsme něco uřízli. Jestliže si dobře nabrousíme nůž, no tak rezáme v jednom pohybu. No a tak se snažíme brousit nůž, aby vše, co vnímáme, bylo jasné a udržujeme tuto jasnost. No to je zen. Jestliže tuto jasnost můžeme udržovat, jsme ve stavu Zen. Zen původně znamená Diana a Diana původně znamená splinutí s objektem, ale Zen z zlediska transcendentální modrosti neznamená splinutí s objektem, ale znamená stav jasnosti a uvolnění. A v tom stavu my chceme zůstat stále a v tom stavu začínáme chápat jednotnost subjektu a objektu. Ta nejednotnost subjektu a objektu pochází ze vědomí samotného. Podle tradice, kterou se učíme, yoga čára, vlastně už v álá je v základním vědomím samotném vystává proces subjektu, objektu a toho, kdo rozdělení subjektu a objektu pozoruje. To jsou tři aspekty vědomí. Vysvětluje se to tak, jako šnek. Šnek má co? Dvě antény, hm? jakmile se dotkneme objektu, dvě antény vylezou. Hm? Pootevříte, aby tady ta čínská měžka, která teď sedí tam nahoře, se odstěžovala, že ji není táhne, že má bolesti v kloubech. Hm? Protože když meditujeme, sedíme dlouhou dobu, je důležité právě si ty nejsenzitivnější místa, co jsou sezení kolena hm? a paty. Je to tak? Hm? Když táhne, tak... Potom vítr se dostává do těch eh, míst, kde je prostor. Hm? No a usídlí se tam a z toho je regma. A. Hm? Trochu čínské medicíny neškodí. Hm? Teď je, naše vědomí je jako šnek. Hm? Když se dotkneme objektu a dáme pozornost na ten objekt, tak šnek vytáhne dvě antény. Hm? Říká se tomu antény, ne? Růžky. Růžky. růžky. No, oni to jsou antény. Tykadla. Tykadla, rušky, antény. Hm? Antény asi nejlepší. Se, šnečku, šnečku, jestli Růžky. růžky. No. růžky hm? no tak vytáhne růžky, antény, kýka. Hm? V češtině máme mnoho, mnoho synonymů, hm? což je dobrý. No a. A už kouká. Hm? No a teď kon ten šnek je vlastně ten aspekt základní vědomí, toho základního vědomí, který je vlastně álája samotná, který skladuje naše minulé zkušenosti hm? a z kterých vlastně vytváříme karmické vědomí. Hm? No a jestliže se objeví karmické vědomí, no pak tam bude subjekt a objekt. Je to tak? Hm? No a to jsou ty dva ušky. No a ty budou vytaženy jedině tehdy, jestliže upřeme pozornost na objekt. Hm? Sanskrit je neskutečně krásný jazyk. Objekt se řekne alambana. Lamp znamená vyset. Jestliže vědomí vysí na objektu, pak ten objekt se stává něco mimo nás. Jestliže vědomí nevisí na objektu, Vidíme něco mimo nás, no, to je třeba experimentovat. Podle yogačáry nevidíme nic mimo nás. Třeba vidět, jestli to tak je, jestli má pravdu yogačára. Tím, že se uchytíme nějakého objektu, necháme vědomí vyset na objektu, no, tak máme dojem, že ten objekt a my je něco, co je oddělené od sebe. Je to tak? Hm? No a jestliže se pověsíme na objekt okamžitě, hm? karmické vědomí v nás nechá vyvstat hm? ty minulé zkušenosti, na základě libosti, nelibosti, to, co chceme, to, co nechceme, to, co se nám líbí, to, co se nám nelíbí. No a my se stotožňujeme s tím subjektem jako s něčím, co, co je, žije nezávisle na objektu. No a když to jasně pochopíme, začínáme se měnit, začínáme vidět. V souvislostech, jestliže to nepochopíme, no tak v souvislostech nevidíme, no a stotožňujeme se plně hm? s těmi libostmi a nelibostmi, které pochází z karmického vědomí. Hm? No a teď kon. My chceme se naučit zůstat spontánně u objektu meditace, který je mentální objekt. Jestliže v tom uspějeme, naučíme se samády, naučíme se samatu. Jestliže v tom neuspějeme, učíme se šamatu. Hm? učit se šamatu je dlouhý proces. To není jenom tak jak vysvětluje Abhidharma. Abhidharma vysvětluje šamatu jako osm samápaty. Hm? Co je samápaty? Hm? Davide, Vyzkoušíme, co se naučil. Co je samápaty? Hm? Sam znamená spolu, apnoty, dosažení, spolu dosažení čili dosažení. Jakých osm dosažení se učíme? První v jemných formách. První diána, druhá diána, třetí diána, čtvrtá diána. V neforemných objektech. První diána, druhá diána, třetí diána, čtvrtý diána. Hm? To jsou ty osm samá paty. Naučili jsme se to? Ještě ne. Hm? Tak se to učíme. Hm? Tím, že se učíme, tím žijeme. Hm? No a když se to naučíme, tak vlastně e, máme základ pro učení samaty. Ale učení samaty je prakticky nekonečný proces. Protože i když dosáhneme diány, tak furt tam budou flaktuace, furt tam budou e, pohyby hm, ve vědomí. Až se stanem budhou, až se stanem tak schopnými praktikanty jako učitelé budhy, hm, ráma, puta a tak dále, tak pak vědomí se nepohne, ani když vedle našich nohou projede 500 eh, nebo ne, ne, volých povozů. Hm? No a Buda vědomí se ani nepohne, když medituje v bouři a padne vedle něho strom, vedle jeho nohou. Hm? Vědomí se ani nepohne. Hm? To je mistrovství v Šamatě. Čili dosažení Diány je pouze prostředek k tomuto mistrovství. Hm? To je e, zdůrazňováno právě v praxi Boli kde šamata se stává základem. Jestliže se vědomí nehýbe, je to šamata. Jestliže se vědomí hýbe, ale uvědomněně na základě uvědomění ne na základě zašpinění, pak je to vypasaná. To je moudrost yogačáry. A to je cesta bodhisattva. A my si tuto cestu osvojujeme, ať už praktikujeme Teravádu, nebo praktikujeme Mahajánu, nebo praktikujeme jogu. Nakonec proces tohoto osvojování cesty má stejné principy. Když se myslí, že hýbe Chýbe se na základě moudrosti, když se mysl nehýbe, nehýbe se na základě šamaty. A jestliže se mysl nehýbe, právě získáváme tu hlubokou intuici, neduálního charakteru našeho vědomí. No ale nebudu to říkat dneska. Príliš moc máme inspiraci na meditaci, hm? náš čas víceméně uběhl, na tomto základu budeme dál stavět a budeme dál ho prohlubovat. Hm? No a získáváme daleko moudřejší tím náhled na tu praxi, kterou děláme. No a večer budeme vysvětlovat trochu více z té praxe udržování objektu na stejné mentální obrazu, což je praxe šamaty. Pak, jestliže v tom uspějeme, vlastně obrátíme mysl na sebe samou no a zůstáváme v samády prázdnoty, jestliže se mysl nehybe A prázdnotu chápeme jako naplnění ne jako něco, co tam chybí. Je to tak? Hm? Tak jo, tak máme 15 minut přestávky, no a jako obvykle věnujeme se meditaci 45 minut, chůzi 15 minut, chůzi děláme jak? Ne momentálně Dáváme důraz na šamatu. Já vždycky učím hlavně šamatu jako základ pro vypasanu. No a chodíme jak? V, v jazyce zenu chodíme jako tygr po písku. S plným uvědoměním. Tím pádem mysl zůstává prázdná a ten stav mysli, která se nehýbe, se nám stává přirozeným. Tím pádem, když se mi se začne hýbat, vidíme to jinak. A nestotožňuje se my se s tímto hýbáním automaticky, ale pozorujeme to na základě uvědomění. No a všechno se stává jiným a my se měníme a pozorujeme tuto změnu. A tím se čistíme a tím, že se čistíme, jsme stále optimistější. Je to tak? No a tím, že pomáháme druhým, můžeme pomáhat i tím, že pomáháme sobě, pomáháme i druhým. No a nalaďujeme se na praxi Bodhisatu. Je to tak Alice? Hm? Vidíme to stejně. Pak to učení bude jiný. Hm? A dětičky taky budou kvést. Je to tak?